Fins σητα και M Han dit que vostè ha denegat la interrogació directa al pilot de la unitat número 1, que va ser l'única persona involucrada en aquell incident. Oi, comandant Katsuragi? Sí, senyor. El pilot està patint una forta inestabilitat emocional. No em sembla bona idea portar-lo aquí davant de vostès. Llavors, una pregunta, comandant Katsuragi. La seva suplent. En l'incident de l'altre dia, no creu que els àngels van intentar contactar amb nosaltres la humanitat? No he detectat tal impressió en l'informe del subjecte. Es pot suposar que va ser un fet irregular. Això sí, el seu record és correcte, clar. No es va detectar cap maneig extern a la memòria. Això no es pot confirmar, ja que l'enregistrador AC de l'EVA no funcionava. És que l'Àngel li va agafar interès per l'esperit i la ment humana? No hi trobo cap resposta. Que els àngels puguin tenir un concepte de' d'element o puguin comprendre els pensaments humans, ho desconeixem en absolut. Aquest fet ens suggereix un nou element. L'Àngel va intentar posseir l'Eva. Hi ha cap possibilitat de lligament mutu dels àngels a partir del pròxim tretzè que es pugui preveure? Segons les característiques que fins ara tenim, no hi ha relacions sistemàtiques entre els àngels. Efectivament, és evident que tenen accions independents fins ara. Podria dir què vol dir fins ara, senyor? No es permeten les seves preguntes, comandant. D'acord, senyor. Això és tot. Retiris. Sí senyor. Què li ha semblat, Ti Els àngels estan adquirint la intel·ligència. el temps que ens queda molt poc, vol dir. oi? El quart infant qualificat. La pacient de l'habitació número 12? Vols dir l'urgència d'aquell famós incidenter, oi? Ja fa temps que està hospitalitzada. Es veu que és una ferida força complicada. Pobre, és una nena que estudia primària. Oi que torna a ser aquí, aquell nen? Sí, la visita dos cops a la setmana, com a mínim. És molt bon nano, no preocupant-se tant per la seva germaneta. I tant, avui dia ja no n'hi ha com ell. Ja ho pots dir. Lei, et va bé, avui? Sí. Demà hi aniré amb la doctora Akaji. I demà passat a l'escola. Com et va a l'escola? Cap problema. D'acord. Molt bé. Aixequem-nos! Saludem i seiem! Oh, vaja! Els que falten avui són la Yanami i l'Aida, com sempre. Què li passa a en Ensuke? Ha anat al port de Yokosuka a veure un vaixell de guerra. M'ha dit que un tal Mioko és el port. Per tu, sussujant. Com? Sí. Porta el butlletí de classe a casa de la Yanami. Sí. I què? Quina és la situació de la primera seu local? Ho està comprovat Les dades de l'avió de reconeixement seran confirmades pels Magny. Ha desaparegut? Estàs segur que la segona seu local ha desaparegut? Sí, senyor. Confirmat. Es tracta d'una desaparició. Mare meva. I hi ha rebombòria als departaments. El Departament d'Assumptes Generals està dominat pel pànic. I quina és la causa? No sabem encara. L'única pista que tenim és aquesta imatge d'un satèl·lit estacionari. No queda res en absolut. Deu segons. Vuit, set, sis, cinc, quatre, tres, dos, 1. Contacta. És terrible. L'Evangelion Unitat 4, juntament amb tota la instal·lació d'estudi situada en un radi de 89 quilòmetres, ha desaparegut, amb un miler de persones incloses. D'acord amb el programa fixat, devia haver estat un accident provocat durant la instal·lació del motor S2 reconstruït a Alemanya. Les causes possibles poden ser des de la no resistència material a un error del disseny. Hi ha 32.768 possibilitats. Pot ser per una maniobra d'obstaculització. Però s'ha de tenir present que no ha estat una explosió sinó una desaparició. Segurament al mar de Dirac s'ho han passat tot, igual que la unitat 1 de l'altre dia. I... Llavors el motor S2 que ens va costar tant. Adéu-siau. Un somni desaparegut. Hem forçat l'ús d'un material sense prou coneixement. Això també passa amb l'Eva. I què farem amb la unitat número 3 que queda? Han decidit enviar-nos-la aquí. El govern nord-americà no deu voler perdre fins la primera seu local. Però sí són ells els que van reclamar el dret de construcció de les unitats 3 i 4 i els que les van muntar per força. Ara que han vist el risc que corre, ens obliguen a acceptar-la. Vaja, quina cara que tenen. Però després d'aquella tragèdia, tothom perdria ànim per continuar. Llavors com la faràs, la prova d'activació? Amb el famós parany, potser? Ara ho decidiré. És el parany de la càpsula d'entrada fabricat com a prova i està trasplantada la personalitat de la lei. Tot i així, no es pot digitalitzar l'esperit humà. Aquest no és res més que una imitació, una còpia. És una simple màquina que imita els pensaments del pilot. Enviem els models de senyals a l'Eva. Si l'Eva creu que hi ha un pilot a bord i sincronitza, serà un èxit. Fiqueu les dades a la unitat número 1 i a la 2. Però encara no li hem resolt tots els problemes. Tant val. Si leves mou, ja n'hi ha prou. Sí, senyor. He donat la responsabilitat del transport de la unitat a l'ON. Arribarà al final de la setmana. De la resta, te n'encarregaràs tu. Sí. Les revisions i la prova d'activació tindran lloc a Matsushiro. Que teniu un pilot per la prova? El parany de la càpsula encara és massa arriscat. Entre els candidats actuals... N'escollirem el quart? Sí. Ja tenim un nen que pot estar llest pel preparatiu de la COA ara mateix. T'ho deixo tot. Sí, senyor. Lei, ja pots sortir. Sí. Podem anar a dinar? Sí. Aixequem-nos! Saludem! Visca! Per fi és l'hora de dinar. És el que més m'agrada de la vida escolar. Ahir tenia tants deures que no vaig tenir temps per cuinar. Sí, home, ja quem. excusa, Vols que em quedi sense dinar? Una discussió de Marit i muller, com sempre? <ríe> <ríe> Parelleta! No <ríe> ho som pas! Què et passa, tan seriosa? Per la prova d'activació de la unitat número 3 a Matsushiro, el pilot serà el quart. El quart? És que hi heu trobat, el quart infant? Sí, ahir. Encara no he rebut cap informe de l'organització, Marduk. Els documents oficials t'arribaran demà. Què passa? Que m'amagues més secrets, doctora, que hi. No, i ara? Bé, és igual. I qui és aquest nen escollit? Què? Ha de ser justament aquest? No hi ha altra manera de tenir tots els candidats plegats en un lloc sota la nostra protecció. Serà d'ho explicar-los- bé. Eh? Amb les que no hi haurà problema, ella viu amb l'orgull de dirigir l'Eva. Bé, la lei és una excepció. Però igualment no hi ha res de bo en la vida relacionada amb nosaltres i l'Eva. El que ho sap més bé és enxiinggir. No m'agradaria fer-lo sofrir més. Però l'única compte és que necessitem nens com aquests per la supervivència de tothom. I el sentimentalisme no serveix. Oii? pensa que tens el torn de servei aquesta setmana. De què parles? El butlletí de classe. El professor diu que el portes als absents. I què, delegada? Ja el farà d'un altre torn. La Yanami no ha vingut avui. Vaja, la Yanami i jo. anem de parella pel servei. Però jo no podria anar tot sola a casa d'una noia. Doncs jo t'hi acompanyaré. Ei, Shinji. acompanyaràs? Ah. Oh. Ayanami, entrem, eh? No em sembla bona idea que entrem a casa d'una noia sense permís. Però si el deixem a la bustia, estic segur que no el llegirà mai. Ens permets entrar? Mare meva! Vols dir que aquí hi viu una noia? Quina habitació més insípida! Què fas No toquis les seves coses, que s'empiparà. Només estic recollint paperets. Jo no t'ajudo, eh? No és cosa d'homes. Ja, però a la Misato no li agradarà un noi tan masclista com tu. Uh -huh. I tant me fa! Mantinc el meu principi! Realment, quin canvi. El què? Tu, Shinji. El primer dia que et vaig conèixer, la veritat és que no em vas caure gens bé. No em semblaves un noi capaç de fer res pels altres. Crec que la teva generositat deu venir de la teva autoconfiança. Hola, ens permets? Què voleu? T'hem dut els botlletins acumulats. Perdona, Lei. He fet una mica de neteja sense el teu permís. Oh, moltes gràcies. Realment, sou tan estranys tots els pilots de l'Eva. Gràcies. T'estic... Molt agraïda. La primera paraula per mi. No ho havia dit ni a ell. Ciutats. Són com un paradís fet pels homes. Expulsats una vegada del paradís, els homes estaven obligats a fugir cap al món terrestre tocant la mort. Aquest és el paradís creat per ells, els éssers vius més febles que van aprendre la intel·ligència per la seva feblesa. És un paradís creat per ells mateixos, amb la intenció de protegir-se de la mort i per el seu plaer i satisfacció. Aquesta ciutat és exactament així. És una ciutat armada per la seva autodefensa. És una ciutat per als covards que es del món exterior ple d'enemins. Els covards acostumen a viure més temps. Tampoc està malament. El nou Tòquio número 3, després de tant de retard, la setena construcció de la fortalesa interceptora camuflada del NERF, per fi s'està a punt d'acabar. Com penses informar el comitè de l'accident de la unitat número 4? Dient la veritat, que no se'n coneix la causa. En tot cas, ha estat una pèrdua important aquesta vegada. La unitat 4 i la segona seu local... Tant se Hem perdut la mostra del motor S2, però les seves dades són a Alemanya. Amb aquesta central i la unitat número 1 ja n'hi ha prou. Però els del comitè estan trasbalsats. Ha estat un accident imprevisible. El Cili ja deu estar rectificant el programa d'activitats. Es poden passar els incidents que no estan escrits en l'informe del marc mort. Serà una bona lliçó per aquell vell. Ara que inaugurem per fi el nostre propi sistema interceptor, no hi ha ni una festa de celebració. Els del NERV són una colla d'ensupits, oi? Perquè el comandant Ikari és així. I tu, què, bonica? No està bé el que fas, Kaji. No està bé. Ho xerraré a la Misato i a la Litsuko. Molt bé, doncs, abans et taparé la boca. Com va la feina, tot, Benmarsho? Bé, bé, ho vaig fent. Me'n vaig, que tinc feina. Fins ara. No tinc cap intenció de ficar-me en la teva vida privada, però... No atabalis les noies de la meva secció amb aquesta situació d'emergència. No és assumpte teu, oi que no? A tu sí que puc seduir-te. Depèn de la resposta que em donis. Què saps del secret de l'Adam guardat al soterrani i de l'organització Merdug? De què parles? No et facis l'innocent. No fa per tu això de demanar ajuda als altres. Tant me fa el que pensin de mi. No vull perdre més temps. Que s'hagi trobat el quart infant el moment oportú. Què hi ha darrere de tot això? Et diré una cosa, Misato. L'organització Marduk no existeix. El que la l'ameneix entre vestidors és el mateix NERF. El mateix NERF? El comandant Ikari? Per què no investigues el codi 707? El 707? Això és l'escola d'en Shinji! Misato! Què vols? L'Ali Tsuko diu que ara farà una reunió sobre el viatge que comença demà. D'acord. Gràcies, Shinji. Shinji. Ja en parlarem. Molt bé. Què et sembla si prenem un cafè? Però... si sóc un home. Em pensava que eres una persona més seriosa, Kaji. Vaja, sempre para les amb els que donen confiança, xingir i carir. Com? Perdonar, no volia dir... Ei, perdona'm a mi. No t'ho he dit amb ironia. Saps què? T'ensenyaré una cosa molt especial. Són... síndries. Sí, són boniques, oi? És la meva afició. És un secret, per això. Saps que és fantàstic crear i cuidar alguna cosa? Trobes i aprens moltes coses amb això. Per exemple, els pleers? Les penes també, oi? No suportes les penes? Home, no m'agraden. Has trobat res que t'agradi? Bé, també està bé. Les persones que més coneixen les penes poden ser més afectuoses amb els altres. És diferent de la debilitat. Sí, digui'm. És la Misato. Ara començarà la prova de sincronització. La de la càpsula... Ja m'ho pensava. La concentració... El nivell sincrònic de xingir ha baixat. Harmoni... Què significa això? No sabria dir. Suposo que alguna cosa el va afectar a l'accident de l'altre dia i deu haver alguna raó psicològica. Ara és més difícil parlar-li del pilot de la unitat 3. El pilot rebrà demà la notícia oficial. Aixequem-nos! Atenció! Saludem! Doji i Suzuhara, de la classe A del segon curs. Passa immediatament al despatx del director. Què diu? Has fet alguna malifeta? No, res, que jo recordi. Em permet? Sóc en Toji Suzuhara. Ets en Toji Suzuhara? Com va anar-hi al port del nou Yokosuka? Fantàstic! Ah, per cert, he sentit a parlar d'una informació força interessant. L'Eva Unitat número 3? Sí, aquella que estaven construint als Estats Units. Oi que ja està acabada? Doncs ni idea. Home, entenc que has de guardar el secret, però va, explica-m'ho. De veritat, és que no m'han dit. No has sentit res de la prova d'activació que es farà la segona instal·lació dels experiments a Matsushiro? No ho he sentit. Oi que encara no han determinat el pilot? Com vols que ho sàpiga? No em deixarà dirigir l'Eva a mi, la Misato? Va, plau, demana-li per mi a Tinc tantes ganes d'anar amb l'Eva. Et juro que no en sé res. I Llavors, tampoc saps allò de la unitat 4 que es va perdre? De què cara hi parles? No em diguis que no saps ni això. Ha explotat amb la segona seu local sencera. La secció del meu pare estava en estat de pànic. De debò? Em sembla que sí. Doncs la Missato no m’ha explicat res. És clar! Això no deu afectar els pilots que sou a la punta extrem del sistema. Si la Missato no t'ho ha dit, és perquè no ho has de saber. Perdona a per haver-te ha fet preguntes pesades. Ah, per cert, què deu fer Anantogi que triga tant. Així nosaltres, la humanitat, ens hem anat recuperant de l'infern anomenat el segon impacte. Últimament, el nombre de naixements es rebaixa cada cop més. Sento arribar tard. Bé, ja m'han parlat de tu. Ves a seure al teu lloc. Doncs vosaltres, la nova generació que s'han... Vinga, som -hi. I en togi. Ell marxarà més tard. Té el servei de torn Sí. Mm? Ei, tu que fas el servei de torn, has d'ordenar les taules i omplir el diari, d'acord? És que encara no havia dinat avui. Ho faré tot quan acabi de menjar. Tu sempre menges el dinar preparat de la botiga escolar, oi? Perquè no tinc ningú que m'ho prepari. Saps què, Toji? Mm? Que tinc dues germanes, jo. Es diuen Kodona i Nosomi. I cada dia els preparo el dinar per emportar. Caram! Quina feinada! Per tant, encara que no ho sembli, resulta que sóc una bona cuinera, saps? Ah, sí? Sí, i em preparo tant que sempre em sobra menjar, saps? Vaja, quina pena, doncs. Eh? Si vols, t'ajudaré a acabar les restes de menjar. Sí? Oh! M'ajudaràs, de debò? Ei. Ets tu, Aska? Perdona, però ara estic molt enfeinat. Ens veiem més tard, eh? Mm -hmm. A la Misato sí que té temps de veure-la. Mm -hmm. eh! Ai! Oh, vinga! Ah, ara no! Ei! Si són les meves dades de sincronització! Com? Els quatre? Ostres, què carai és això? Què dimònia està passant? Com és que aquest és el quart infant? No, no tinc res! No m'ho puc creure! Mhm <laughs> mhm 試験のため、エヴァ 3号機が真白に届く。人々は厚の惨劇も知らず、最後の日常を謳歌していた。次回、命の選択を